Рішуче я надушую Гудзика й чекаю, а сам, немов ховаюсь від когось, поспішно й хитро думаю, коли обманула, піду й не шукатиму більше. Клацає ключ у дверях. Я випростовуюсь, поправляю капелюх і набираю поважного, строго, сердитого вигляду, а серце б'є молотом. Скажіть, будь ласка, тут мешкає Ганна Пилипівна забережна. Покоївка ширше розчиняє двері й каже: Тут, пожалуйте! Мені здається, що на її губах мехкотить легка усмішка. Я твердо входжу, не хапаюсь, роздягаюсь і покашлюю. Передпокій великий. Крізь одні видко килим в фотелі й піпітер. Покоївка йде до дверей праворуч, легесенько стукає й говорить. «Панночко, до вас прийшли!» У голосі теж відчувається усмішка, але я зупиняю увагу тільки на слові «панночка». «Проси!» Ледве чується зсередини. Покоївка розчиняє двері занадто поважно говорить. Пожалуйте, просять. Через розчинені двері я бачу голубий параван, краєчок мармурового умивальника і широкий жовто-гарячий промінь вечірнього сонця на стіні. Я входжу, зачиняю за собою двері і зупиняюсь біля порогу, винувато, поштиво схиливши голову. Коли вигнутої кушетки, вкритої сіруватим шовком, стоїть біла шапочка, спираючись рукою на круглий столик. На столику вузька висока вазочка, в ній дві рожі – жовта і густо червона, з соковитими пелюстками, не наче одвернуті яскраві губи. Усі дрібниці я через щось добре помічаю. «Добрий день, рівно!» – холодно, – говорить шапочка, і подає мені руку. Я поспішно підходжу, – Поштиво потискую руку і кажу, я не міг не скористуватись вашим вимушеним дозволом. Сідайте, будь ласка, так само холодно, вона випускає слова і показує мені на фотель біля кушетки. Мені починає здаватись, що я на прийомі у зубного лікаря. Ось вона звідкись зараз витягне бормашину, роззявить мені рот і спитає, де болить? Шапочка відходить до вікна і теж сідає у фотель. Між нами блакитно-сірий килим. На голові білої шапочки стоїть червоно-жовте сяйво сонця, що заплуталось у пухнастому волоссі. На бюрку і на паравані також жовта радісна соняшна смуга. Скрізь портрети і гравюри в художніх рямцях. Мені стає ніяково. Я не знаю про віщо говорити, знаючи, що що б я не сказав, все зустріне оцей офіційний, безпрещасний прийом. Шапочка поглядає на мене але на її лиці непомітно ні нетерплячки, ні досади, ні зневаги. Тільки брови злегка зібрані, як у людини, що робить якесь зусилля і строго стежить за собою. Моє становище з кожною хвилиною мовчання стає все дурнішим, і я нарешті кажу. Признаюсь, я ждав іншого прийому, і через те я трохи непідготовлений. Так, байдуже кидає шапочка. Я через щось гадав, що ви замужем і що попрохаєте свого чоловіка прийняти мене. Шапочка трохи дужче збирає брови, немов стримуючи себе, її вуста стискаються ще холодніше. «Я не замужем», – рівно відповідає вона. «Так, я це вже знаю. Покоївка назвала вас панночкою». Потім я думав, що... «А втім, ваш прийом дошкульніший, ніж я собі гадав. Я мушу згодитись. Ви взяли дуже добрий тон. Я зараз піду. Тільки дозвольте мені сказати декілька слів». «Усе одно вони не зроблять на вас ніякого враження, а все-таки...» «Так, я нахаба, це правда. З цим я, звичайно, змагатись не можу. Але от хочте вірте, хочте ні, але я вже років десять не займаю жінок на вулицях. За цей час це перший і, мабуть, останній раз. І мені дуже, ну, дуже важко, що я це зробив. Не через те, що дав вам неприємність. Я все ж таки думаю, що великої неприємності для вас тут і немає». От я піду, ви посмієтесь, і на цьому скінчиться для вас ця історія. А мені? Ну, та Бог з ним. Мені треба йти. Це єдине, що мені треба зробити. Я ніяково усміхаючись підводжусь і готовлюсь узяти її руку, коли вона простягне мені. Шапочка також устає, не змінивши ні на мить виразу лиця, подає руку і говорить. «Ви вже йдете?» «Прощайте». «Так, йду. Знаєте, у мене весь час...» Таке враження, ніби я на прийомі у зубного лікаря, і ви зараз на прощання пропишете мені рецепта. Брови шапочки починають раптом дрижати, губи морщаться. Вона з усіх сил кріпиться, але не витримавши усміхається. І вмить уся оживає, теплішає, стає такою близькою, милою, простою. Господи, до чого вас міняє усмішка мимоволі цілком щиро виривається у мене? І, мабуть, я якось особливо в цю хвилину дивлюсь на неї, або щось інше, але вона вся заливається ніжним, дитячим рум'янцем, хоча й збирає знову брови. «Простіть, – раптом, – кажу я, благаюче. – Можна мені ще трошки посидіти? Я знаю, їй Богу, сам знаю, що це неблагородно з мого боку скористуватись вашою усмішкою і знову в нахабство. Але, їй Богу, це не нахабства, Можна?» У ваш час до восьмої години, каже вона, але вже не рівно і холодно, а сердито. Але вона сердиться, здається, більше на себе. Але ви хочете, щоб я негайно пішов, так? Так, хочу. Здається, це так ясно вже давно. Я винувато, мовчки уклоняюсь і йду до порога. Підождіть, сердито, гукає вона. Я обертаюсь і, вичікуючи, дивлюсь на неї. На лиці незадоволена, гидлива гримаса, та сама, що вчора була біля трамваю. Ви мене примусили бути з вами брутальною. Через це я хочу, щоб ви лишились. Цебто за погане своє поводження хочете покарати себе моєю присутністю. Я знову образила вас одривисто, не про себе кидає вона. Але скажіть, раптом з непорозумінням, діловито якось уже одверто питає вона. Чого ви, власне, хочете від мене? Нічого. Часом бачити вас, пізнати вас ближче. Але навіщо? Через що? Через те, що ваше обличчя мені давно вже подобається. Не знаю, через що саме, але подобається страшенно. Шапочка усе з тим самим непорозумінням, немов розмірковуючи, помалу потискує одним плечем. «Ну добре, сядьте на місце. Треба побалакати до ладу. Все це – нісенітниця. Сідайте. Все одно. Ну от, тільки ви не думайте, що я змінила своє відношення через ваші слова». Змінила через те, що не додержала характеру. А тепер мені все одно. І я хочу зрозуміти, в чому річ. Ви ж уночі не ходили додому спати? Ні, усміхаюсь я. Не знаю, чого усміхаюсь. чи з її питання, чи з цього ділового, заклопотаного непорозумілого виразу. І не обідали? Ні. Ви з'їли тільки півхунта цукрових бубликів і випили кілька пляшок квасу, так? «Так. Одначе ви зібрали відомості. Добре. А коли б я не вийшла до вас учора, ви і другу ніч простояли б, га? «Простояв би». Соняшна смуга на волосі шапочки стає червонішою, а на нижній частині її щоки видно палаючий мазок. Шапочка пильно дивиться на мене, ніби розглядаючи цікаве, незрозуміле їй явище природи. «Добре». Ну, а коли б я не звертала на вас уваги цілий тиждень, два, місяць, я нарешті сміюся. Ну, тоді я вже не знаю, що робив би. Постарався б упасти швидше, щоб мене відпровадили додому. Ага! Дивно, до якої міри вона тепер зовсім інша. Зовсім дівчинка, розумна, виридлива, цікава. А ви хто такий? Я адвокат. Зовуть мене Яків Васильович Михайлюк. Михайлюк? «Не чула». «Добре, ви жонаті?» «Ні, холост». Ми обоє сміємось. «Чудно! А мені чогось здавалось, що ви жонаті, і жінка у вас маленька, кругленька брюнетка з твердими, як опука, щоками. І властовинню!» «Дуже приємно познайомитись із моєю жінкою. Але ви не дуже високої думки про мій смак, а тим часом я, здається, маю нагоду довести вам, що маю деякий смак». Шапочка не розуміє на і серйозно питає, «Чим же ви довели?» «Та хоча б уже тим, що ваше лице мені подобається?» «Ну, це вже...» – трошки ніяковіє вона і раптом додає. «А знаєте, ви, здається, справді не такий уже нахаба. Хочете познайомитись з моєю сестрою?» «Нехай потішиться!» «Вона запевняла, що пригода кінчиться тим, що я такий як слід зазнайомлюсь з вами. Вона за вами!» «Не турбуйтесь!» Ви ж тут страшенного клопоту всім наробили. Ви знаєте це? Ну, хочете? Ходім. І Шапочка, морщачи губи комічно усмішкою, веде мене вперед покій, звідти в вітальню, де зупиняється, робить мені знак і гукає до дверей сусідньої хати».